A 117 perc embere ezen a héten. Hantos Vászló, Triceps író, rendező a Mertsház alapítója, művészeti vezetője egy ideig, aztán forgatókönyvíró is, és évtizedek óta ismerjük egymást, úgyhogy szia, Triceps! <gül> Nagyon érdekes, hogy hét embereként ugye most beszélgetünk először. Úgyhogy térjünk már vissza ahhoz a finom kis ugráshoz, ami 1970 körül... Szabadka és Mosapijel de Gimnázium, illetve 74 és 80 között pedig Elte bölcsészettudományi kar, magyar-szerb-horváth esztétika. Hogy kerültem Magyarországra? Miért? Mi az út, eh, ahogy megérkezel ide mondjuk Budapestre? Többek között azért is érdekel engem, mert az olyan típusú komplex ember, amilyeneként téged megismertelek, ott mindig nagyon fontos az nekem, hogy mennyit hoz magával, magával a szülői házból, a hazájából, a nyelvei, nyelveiből. Tehát ki az, a, ki, ki az az ember, aki megérkezik 80 körül ide, 74 körül ide Budapestre? Hát akkor én is azonnal el, el, eldobom a kérdésedet, mert tudod, hogy nem szoktam figyelni a kérdésekre, de erre is válaszolni fogok. Én ma reggel kb. fél öt így, Írtam be az Opá Színház 26 évnek a küzdményt, tehát a Wikipedia részére. És amikor ezt felhívtál ilyen 9 óra környékén, akkor olyan bamba voltam, hogy még a hangot sem ismertem fel. Aztán leesett a tontosz, hát ez a Mónia, aki a buddhista fősgában velünk volt több mint 5 évig, és a Máltor énekeiben, a, a, a, a Lövészárok fesztiválon, Erdélyben, a, az Expanzió fesztiválon, a, a tenfonban, stb. volt. Úgyhogy ebben igen. úgy lehetnék, hogy összetalálkoznak dolgaink. Most akkor nagyon-nagyon belterjesen hadd mondjam el azt, hogy én ma reggel arra ébredtem, hogy úristen a triceps. Nem tudom mióta nem gondoltam arra, én szeretném, hogyha a majd részletesebben foglalkoznék egy másik műsor keretében, és abba gondoltam, Ez hogy eljövök. és ezt ébred... reggel arra ébredtem, hogy a triceps. Igen, nem tudom, mi történik itt ilyenkor, na jó, igen. Tehát, hogy apás <coughs> színház és új. a kérdést. Nézd, én egy szabadkára egy, egy, egy nagyon jó gimnáziumba jártam. Egy nagyon erős, remek gimnáziumban, jó tanárok voltak, de elkövettem azt a hülye hibát, hogy én természségtudományi tagozatra mentem. Na most én voltam ott a leghülyébb, az nem kérdés. időben volt egy elképzelésem, hogy mint Munkartúr, a híres szabadkai, hajóorvos, aki írt remek könyvet is egyáltalán egyet egyébként, én is majd hajóorvos leszek. Most ebből következem elmentem a támis tudomány tagozatra, ahol kétszer is megbuktam matekból, és csak az, engedtek át, mert a BB-in az osztályfőnök behívatta anyámat, és azt mondta neki, hogy a látszó, nagyon okos, de nem tanul egyáltalában. Ál a előtt, az orra rajta a krétán, és nem tud semmit. Átengedjük, pár negyedikben négybe álltam tiszta egyesre. Matekból, kémiából, átállásométerből és fizikából. Átengedjük, de nincs csak virhetben sem menjen az egyetemre, ahol uh, osztani és szavazni kell. Szavazni. Ez volt egy kis háttértörténet. A baráti köröm viszont, nagyon megszerettem és sokat tanultam tőlük, azok mind Budapestre jöttek. Uh -huh. uh, Orvosi, bérnöki, fizikus és stb. So szakokra, Én meg nem akartam elszakadni tőlük, és velük jöttek egyedülként, úgy bölcsésznek a magyar szakra. Úgyhogy így volt az egész dolog. Abszolút semmilyen elképzelésem nem volt arra, hogy én már megyek egyetemre meg majd. Hát magyar tanár, aztán végre nem akartam lenni, meg tanítottam, és utána egy nyomorult évet, de hát erről ennyit. De így kerültem hanem Pestre mondjuk. Aztán az egyetemen Semmiszerűen a művészeti elképzeléseim nem nagyon voltak. Abszolút nem érdekelt, hogy, hogy költő, vagy író, vagy nem tudom, mi legyek, mint a tanköltársaim nagy részét. Viszont én itt belestem abba a csapdába, hogy írtam verseket. Most nagy kocsiba, Doktor, El is küldtem abban az időn az újírásnak volt egy ilyen rovatai fiatalok a jövőnek című, amit jóác Ferenc szerkesztett, aki tudjuk azért nagyon nagy költő volt. És akkor szépen egy hétmóval egy ilyen felétes, uh, borítékban az összes gépiratot visszakaptam, benne egy egy egy uh, kezves Lantos László, jóhász első ilyen robothoz kerültek, nem tudjuk köszönni, kett. nem jó versek, üdvözli Át István. Így <gül> <gül> majd, megvan egyébként, úgyhogy nem lett belem semmilyen költő, uh, bár utána az új sziportjon között valamennyi verset tőlem, uh, de tulajdonképpen, Ilyen szempontból a magyarszak egyáltalán nem érintett meg. Akkor mi az, ami megérintett? Mi az esztétik hát a bármi, ból. vagy a többiek? Mi az, amikor a, a, a matematikusból a matematikusból valami fajta filosz lesz? Hát de, egyszerűen az történt, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, mert abban az időben, amit ez 74-75-ben volt, a legjobb barátom, egy érge, nagyon ragasztottam a barátem. Szóral Latti, aki egyébként fizikus szokott nézett, és most a Svájci Kutatintézet igazgatója. Azt mondtam nekre, hogy csinálny, menjünk már karatezni. a karatik meg nem érdekelt. Én vívtam a, a középiskolában elég eredménnyel, ezek a harcművészetek nagyon távol álltak tőlem És akkor Latti elcipált engem a vendéglátóperi főiskolára, eh, eh, akkor nyit az egyik első magyar Sortogán karate Most tudni kell, hogy abban az időben a párt egyáltalán egyáltalában nem akceptálta. A karatét, a judót inkább, és akkor megjött a, a, az antal János nevű 56 diszidens, a légiótját, akkor már két danos, után utána hat lett mindegy, mester, és kieszközölte vagy a hatóságoknál, hogy az első egyesületet, a akkor mondták, Most ide vitt a lalaci, ő is karatétlott egy ideig, aztán kikopott le, én meg ott ragadtam és engem az neked, hogy karatámester legyek. Ez volt a legfontosabb a számomra. De akkor az életem itt Budapesten a betőterem, meg a tantermek, tan, meg valami olcsó kocsmák aunájában telt. Tehát még nők így indult egyáltalában az, hogy én, hogy én nem valami magyar notabilitást tettem ott, hanem valami japán. <gül> mester akartál lenni? Tehát mester akartál lenni? Iszonyat jó akartál abban lenni, amit csinálsz? Ez? Mestere, vagy az irányítani valakiket? Mert aztán le lesznek neked későbben színész csoportjaid. Hát az nem kérdést, és benne voltál, úgyhogy tudod, hogy milyen kőkemény voltam. Igen. Mert másik oldalról e, tulajdonképpen ezek a, ezek a e, úgy, a tudások érdekeltek, e, amik itt a... A tudás érdekelt, az... vagy az irányítás? Ilyen nem érdekel. Az a uh -huh. kényszerű dolog, hogyha rendezel. Uh -huh. Egyszerűen nem mondhatja -e meg mindenki, hogy mit csináljuk. Én mondom meg, hogy mit csinálunk, és aztán kiderül, hogy rosszul mondtam. Akkor másnap változtatunk. De muszáj lehet tenni egy alapot. Na most, hogyha az ember mondjuk karatezik, mert tudott, hogy tanultunk agykidót, meg potharcot, meg meditációt, meg, ülés, meg hát, hogy ez már a buddhista főiskola itt Magyarországon, most nem akarok nagyon az időben, csak összekapcsolódik a dolog. És ott van egy teljesen más Hozzáállás a, a művészetekhez. E, e, akkor még én nem gondolkodtam színházba egyáltalában. Azt sem tudtam, hogy a performance. Ugye Magyarországon nem is ismerték ezeket a fogalmokat. Még valamik, aki performance valahol külföldön, tehát még őt nagyon szerették. Úgyhogy e, e, igazándiból az érdeket, hogy az ember a saját tudatával, ami mondjuk igen, igen vékonykai és, és, és elég és sebb is, hogyan tudja ezt a testét, ami még vékonykább és még semmisebb, olyan dolgokra irányítani, akár ha mondhatjuk azt is, hogy vagy tanítani. Uh -huh. Milyen dolgokat egy átlagos ember Amiről egy általános ebben az jut, hogy nem lehet megcsinálni. Hát nagyon jó, hogy meg lehet csinálni sok mindent. Hát lehet tűzön járni, lehet üvegcserébe járni, lehet, lehet a őrültséget csöregetni, annak, hogy megsérülnél. A, a sérülés, meg az irányítás, az mindig nagyon távol állt tőle. Attól függetlenül, kell, milyen kellett dolgozni. Most akkor elérkeztünk egy olyan határhoz, amit holnap folytatunk, terveim szerint Ott. is így van ez. Mert hogy elérkeztünk ahhoz a határhoz, hogy kísérletezni önmagammal, egyébként időnként másokkal is. A teljesítőképesség és a test határainak az átlépésére, mert elképesztően sorsfordítónak, vagy nem. Inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy szignifikánsnak találom azt, amikor az éhező művészt megcsinálod, megcsináltad. Ezzel folytassuk holnap. És köszönöm, hogy itt voltál. És nagyon... Vágám, örülök, hogy hallottalak, és mindenkinek ajánlom, hogy ne járjon karatizni. Ne? Hogy ne járjon? Ez inkább ne! Úgy mint én a végén belekeveredik a művészetbe. Megpróbálom újra és újra átértékelni a 40 napi éhezést. Ez időben nem is tudom mikor volt, de 2005-7 körül mikor volt az éhező művész. 95, drágám. Ó, oh, jó, akkor még egy tízes adj, nyilván, drágám. Mert azért zavart meg, meg a dolog, mert pontosan 10 év múlva lett kiadva a dokumentum. Igen, 95-ben 95 volt, akkor voltam pont 40 éves. igen. Azt történt, hogy szerintem akkor akkor még együtt dolgoztunk talán és elmentem, Á, vagy már nem, tudom. de láttalak mindenképpen, és emlékszem arra, hogy láttam egyért a, a testet a nem is tudom hanyadik napon, másrészt pedig láttam, hogy az az ember, aki ott van benne a szemébe, az már egy teljesen más ember. De hogy lehet ebből visszajönni? Hát ebben, tudod, itt nagyon fontos, van, mert ugye a társulat jelentős része ex-jugó volt, és hát jugó migrántsok voltunk, akik Magyarországon menekültünk, erre már beszéltünk, és eh, abban az időben én nagyon elégedetlen voltam a sorsunkkal, meg a, a, a, a saját sorsommal is. Igazán nem igazán eh, eh, fogadtak be jó minket, bajtasági magyarokat itt Magyarországon. Végül eh, eh, az idegen a, úgy tudtak, hogy, hogy a problémák kellene nem tudom, hol vagy, de nagyon szakadozva hallak, mozgásban vagy esetleg? Hangosabban mondom. Itt vagy, igen. Elég nagy megaláztatás volt a részünk az idegenrendészetben. Tehát nem nagyon fogadta, és nem nagyon szerettek be vajdasági magyarokat, akik itt tömegesen jöttünk át a rész a elől. És egyszerűen az történt, hogy semmit nem kaptunk. Nekem megérzte egy hölgnyel, szépen beszélek magyarul, és nem itt és, és hát e, e, ilyen bandalakásokban laktunk, tehát négy előten kiberéztünk el lakásra, a legolcsóbb megoldás, és e, e, e, e, a leg, e, e, barátoktól, mert voltak azért barátok, kaptunk munkákat, én a pecsávároltak például könyveket, aki standoltak, meg pakátokat ragasztottak, szinte mindenki diplomás volt, de hát e, e, nehéz volt betörni ide Magyarország ebbe a dolgban, és, és hát e, mellette volt bennünk egy nagy félelem, a jövőtől, meg egy, egy szomorúság és fájdalom az otthon maradott a fiat. Nagyon sokan nem tudtak átjönni, az egyik unokat meg áttörték a tüdejét a fronton, másik unokat egy majdnem beégett tankba. Tehát akik, akiket elvitték mondjuk a munkájukról, és nem tudtak időbe elmenekülni, azok nagyon rosszul jártak. Tehát nehéz időszak volt, és, és én arra gondoltam, hogy hát bennünk ott a félelem, meg a fájdalom. Ez két olyan szó, ami nagyon uralkodik az életünkön. De uh, hát nem szabad, hogy a fájdalom ne uralkodott rajtuk. Hát a saját testeddel. Ugye nagyon sokat edzettünk előtte, mert én, én előtte megcsináltam előbb böltöket, két hónaposat, két hónapig rövid hetes böltöket, utána egy hónapos böltöket, stb. És arra gondoltam, hogy az érzőművész, mint olyan, amit ugye Franz kapkát talált ki, Kafka. Uh -huh. igen, igen, Franz kapkát talált ki. Azért létező szakma volt abban az időben. Tehát voltak ilyenzőművészek, akiket ilyen cirkuszi látványosaként kezeltek, éreztek nyilvánosan, aztán, stb. Ezt meg is írta, kitűnő képlegényt csináltak vele, stb. És arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert nem, mert ez egy magányos elborulható, az a lehetőséget tevő dolog. Nem kell nem beszéltem egyáltalában egyben nap alatt, ugye nem vettem magam az semmilyen táplálékot, csak fizet illetve hát körülbelül 3,5 uh, uh, liter vizet kell meginnod, és uh, hozzá mm -hmm. egy pici téglalét, uh, uh, egyébként a májad az megy, uh, és a uh, világ meg elvonulkoztatott. Így uh, tulajdonképpen ebben a Black Black Galériában, az első nagy kubunkban lehetőséges volt ezt megcsinálni, ugye a saját erőmből csináltuk az egészet, ez egy, um, egy atyely ketrec volt, amit engem beheggeztettek, és, és uh, utána 40 napig ott voltam, és... Um, csak a Krisza a, a páram jött be, aki elvitte a vizeletet, meg behozta a vizet. Uh -huh. Tíz naponként szerveztünk ilyen nyilvános, ugye az opás egy produkciának tartom ezt a dolgot, mert tíz naponként szerveztük ilyen találkozókat, hogy úgy nevezzem. Söndkoncerteket, hogy neveztük, mert akkor az első a tizediken, a huszadikon, a harmincadikon és a akkor kinyitottuk a helyet, mert önben nem nagyon járt be senki, és akkor bejártott a közönség is. Azt kértük tőlük, hogy teljesen csöndben legyenek, és amikor vége van az egész, hogy csöndben menjenek el. Most ebben a negy, és 40 percig a barátaink adtak ilyen, ilyen koncerteket. A Ladikati, a Vasner Jancsi, a Fajsmiki, a Vagyai Vili, a Dóra Attila, a Márkus Berci. A, a, a, hát ez elég nagy sor, soroltam, itt fel, tehát nagyon jó emberek voltak ott, akik ezt így megtámogatták, hogy művészéleg is valamit tették. Mert mondjuk a kettesbe ülni és érezni, ez nem egy művészet. De aztán eltelik uh, tíz év, és 2005-ben mi volt az az igény, amiből az éjszék megszületett? Tehát mi történt? Hát, az igazság, hogy <gül> az igazság felét nem halljuk. Beszél hozzám újra? van, hát, hangosan a Igen. Uh, az igazság, hogy ez egy jó kérdés, mert uh, uh, mikor... Uh, uh, Hát 60-ből, 13 kilóta, hasonló lehetett az a gerincemet, stb. Akkor nem tudtam járni, megvászott a hangszínem, kétszer lehozott a bőröm, stb. Mikor tudtam, akkor elmentem a budista főiskolára, és a Falkaspali bk beszélgettem, és mondtam neki, hogy nyafogtam, hogy tulajdonképpen semmilyen megvilágosodás nem történt velem, mert ugyanolyan... Engem vagyok, mint előtte voltak, ugyanilyen félelmek vannak, mennem stb. Stb. Stb. Aztán magát, és azt mondta, mit gondolsz, 40 napig ért és mózgást tett belőle? Azt mondja, várjál 10 évet, és utána majd kiderül. Uh -huh. Na most én fogtam az egész dokumentációt, filmek voltak, rengeteg fotó, írtam egy naplót közben, stb. Stb. és egy koffer, amit az utcán találtam. És örültem, hogy a három év múlva nem, nem úgy mutattak egy egy asztalnál, hogy ő volt bezárva a kekeretbe. Elmondta, És akkor Pontosan 9 év múlva e, megjelent a Halmos Ádám, a magyar ír a nagy vezér, aki akkor még egy kiadó volt, és azt mondta, hogy ő hallott erről, e, e, hogy én írtam egy naplót, és ezt kiadná. Hát mondta, figyelj Ádámért, hogy nincs se semmit, de ő kierőszakolta, és pontosan a tizedik évre kijött a napló. Na most, e, oda beraktam minden olyan dolgot egyébként, amit ellenem is írtak. Ugye sokan megtámadtak, e, e, a hülyeséget írtak rólam, volt kacsa is, hogy nem tudtam éhezni, Mindenfajta dokumentáció volt róla. Uh, szóval egy dolog volt a uh, fontos a számomra, hogy akkor megteltem volna, uh, hogy néztem ezt a szöveget, hogy hogy uh, ilyen rossz csináljat magamból. Ugyanis elkövettem hibákat az ilyen zűművészbe. Uh, például uh, kétszer megszólaltam, uh, uh, pedig ugye egy csöndfogannak uh -huh. uh, uh, és, és a led volt egy kedves orvos barátok, rám nézett a Béressi Zsuzsi. Az azt mondta, hogy most nem kezdesz el azonnal e, e, e, e, e, e, ilyen, vagyis is e, e, szőlőcukrot enni naponta egy kanállal, akkor azt mondja, hogy itt meg fogsz hallni, mert a ma úgy lement, hogy készleszel. Tehát szedtem még egy kis szörőszokot is. Tehát akkor a bőrknek a klasszikus szabályait. Ez olyan jól lett volna kihugszni belőle. Arra gondoltam, hogy hát, most értem, ha valaki meg akarja próbálni, nekem tudjon róla, hogy nem vagy olyan tökös-falkas, mint gondolod magadról. E, és végül ezett a szöveg, ami gyakorlatilag. Nem szégyellem azóta, hogy csak benne vannak a, az egész e, e, Mondjuk a padjártnak is, e, meg az érzésnek is a hibányi. És e, olyan kíványsaimnek te, e, bármilyen erősnek is érzed magad, nem tudsz e, e, ellenállni. Akarod azóta, most 2019 van, akarod azóta ezeket a végletes helyzeteket újra és újra valamilyen módon megkísérteni? Már az igazság, hogy már nem. Tíz évben hagytam abba egyébként az vezetést Az opászín az most is működik, de most már hát teljesen más területeken vagyunk, bár a fiúk, az őstagok, mint például a Brenner Zolling meg a, a Zsani azok várják, hogy még legyen mindig ez. de voltam neki gyerekek, 64 éves vagyok, 20 évig voltam ettől. Amit megpróbáltam, megpróbáltuk, most más utat felé utazom, mert ugye a társulatta is megpróbáltuk a szélsőséges helyzeteket, a nagyon nehéz fizikai A dolgokat. És az az idő egy nagyon jó idő volt a 90-es évek, mert el a világ is fogékony volt abban az időben. Most pedig már nem fogékony. E, e, most ha azt mondod, hogy a badiat performer, akkor elfordulnak tőle, mert azt gondolják, hogy valaki kimegy messzelül, risszatönt a fejres és énekelni fog. Na most evel, hát körülbelül ilyen szinten szaladta ez a dolog. Hát kíván nagyon nagyokat a világnak a nagy performerét. Magyarországon tulajdonképpen egy, két páldiát performer a Kíteres, a Kovács István, meg a BMZ, a Pajmikor Zoltán. ő páldiát uh -huh. performerekütt tartják ezt a vonalat, de soha nem dolgoztak csoportban. például. Először is volt ugye a papírdobozokból kivágott Merc? És aztán pedig itt van a Mersz egy igazi szellemi műhely Budapest belvárosában. Hát az, az igazság, hogy a mostani Mersz, vagyis Bátorság Klubnak itt egy pollásban egy 24 éves előtörténete van. Ugyanis az a negyedik klubunk. És érdemes összekapcsolni őket, mert a programok mindig hasonlóak voltak, de nagyon a hely változatosságai miatt mindig valamilyen szinten másfelé mentünk. 95-ben a iparú, a Balázs utcában, a gasnyáriancsi barátommal nyitottunk egy klubot, az önkormányzatról bérjeltünk, ez egy 400 négyzetméteres, fantasztikus régi, egy bérkocsisnak a házának a pincéje volt, és azt nyolc szépen rendbehoztuk, nagyon olcsón béreltük az önkormányzattól 47 kontinensitját vittünk egy fél év alatt aztán elkezdtük ott dolgozni, gyönyörűs hóskuti falak voltak, bolykévesek, és becsatlakozott hozzánk az ágmék grafikai csoport, és illetve ennek neve az első, mert az a Black-Black galéria Black volt. Ugyanis csak fekete uh -huh. nyűvöket állítottunk ki, és új a lámpákkal világítottuk meg. Na most itt problémák voltak, mert én úgy gondoltam, hogy ezt helyet érdemes megcsinálni, és kértem támogatásokat egy építőpédi cégtől. Gonkrétan aprosódert, nagy sódert és homokot. És akkor azt mondták, hogy igen, hozzá és akkor jelentkeztek, hogy pénteken jönnek, és az utcára, a Balázsbélyre utcába kitettek nekünk 20 kövétel homokot. <gül> belapátoltuk, aztán 20 kövétel sózer, belapátoltuk a másikba, aztán 20 kövétel nagy sózer. Ja gyakorlatilag a három nagy termet azt elárasztottam ezekre a kutcokkal. És ebből jött az zöldtelt, akkor csináljunk homok színpadot. Hmm. Amin aztán, amikor a japán útosok megjelentek Magyarországon, azt mondták, csak Kiótóba van homok mert meg hülyeségből és a nyomorúságból csinálták ilyen színpadot. <gül> aztán a, a civil negyednek, a helyek meg sokan felléptek, és mondták, hogy hát homokon ugrani nehéz. Tehát ez volt az első eljünk a Black Black galéria, ami 2009-től 2002 ig tartott, utána sajnos lebontották ezt a gyönyörű épületet, viszont kaptunk kárkodtást, és sokkal nagyobbat. Ez az iparutcában volt elég közel oda, és ez pedig egy 600 négyzetméteres valami négy négyhez bel magassággal, amit még a, a, az Ejtel korábbi gyönyörű vasosztapok tartottak bent. Ez egy kicsit nagy falat volt nekünk, mert a helyiség nagyon tiszta volt, egy almarattár volt előtte, a hervádió volt ott a malom területen, viszont nem volt benne se víz, se villany, se fűtés. Uh, úgyhogy uh, uh, én akkor a anyukám meghalt, és megölölködtem szabadkán a házát, és én, uh, bocsánat, a lakását, azt eladtam, és bevezetettem a bizonyt. Úgyhogy ez egy nagy befektetés volt, volt egy 10 éves szerződésünk az önkormányzattal, és ott voltak a nagy gyűbölbő koncertjeink, a vágtak a halotté kezdve, a Dresvistik keresztül, hát nagyon sokan rengeteg voltak, és óriás kiállításokat tudtuk csinálni, is a, a kis terem volt 200 négyzetméter, a nagy terem meg 400 négyzetméter. Mm -hmm. Akkor ott a La Svittornak, akinek a kiállítása később kikerült a, a gép és azon jártottak is, ami kikerült a Velencé bnr mert a Bogdán Szultánnak az örök csontokból és nem tudom, miből kiállításai voltak, stb. Tehát ott igazán nagyon erős kiállítási anyag volt, de el voltunk a térbe, mert, mert hát nem. nem, nem. Aki odajött, itt mesélték, akkor tudták, hogy itt uh, magasalkó cipőben, uh, és uh, uh, itt bundabugyiba kell lejönni, <gül> nincs lépészet, és nem tudjuk megoldani. Uh, az áramot pedig jött egy barátunk, és az, uh, azt mondta, hogy ő megoldja, merő elműs, bocsánat az elműtött, volt, és elműs kocsiba és a lisztről leszerelte nekünk az áramot. Úgyhogy á, loptuk az áramot. <gül> Önmagában már ezek a hely születések is performance-nek tűnnek számomra. Hát, az állnyakodők csoport akkor, már ki, akkor még volt valamennyire, akkor inkább a, a, már a nagymenszben a, a Magyar Elektrográfia Társasága háztárték csoportja jött be, és az utolsó nacionalitásunk az 2002-ben volt, amikor József Hatillának ugye évmondulója volt és csináltunk ebbe 60, 62 felzőt kértünk pedig, dupla egy fekete és, mm. és egy fehér József Hatilára. Ez mm. Az utolsó kiállítása, ami a Ladi Kati lépett egy nagy performance-sal, van amerikai cég, vagy amerikai film társágban is vette a dolgot, és akkor volt a vége a dolognak, mert a kerületben bukott az LPS és a Begesi elment, aki támogatta az ilyen őrült tevékenységet, és a Kultifexet kinyírták, és mondtam gyerekek, ez volt az utolsó. És akkor már kezdtünk pakolni, és ennyi volt. Tehát ez volt mondjuk a nagy időszak a két előző klubnak. Utána pár évig nem volt semmi, és utána Kőparok utcában, mint a Nyolckel-ben, húztunk a Nyolckel felé, ugye, volt egy szobaklubunk, amit csak megint egy évig tartott, ma a is lebontották. Hm. És akkor végül a a, a párom találta még itt a kertben, itt lakunk tíz év voltam már a Baros utcában, ezt a szuterén 170 négyzetméteres helyiséget, aminek a felét tudtuk itt belakni. Úgyhogy itt van a MERS-klub. Na most érdekes a Ugye A második hely volt a MERS-ház. Ezt senki nem tudta, hogy miért. Ez egy érdekes dolog, mert a 1910-es években Kurt Schwittes, Hanadré Dadaista találták -e a merzet. Ő mondta magáról, hogy festő vagy egy a szögelem a képeimet, és költészetet, mezbaukat, építményeket, stb. csinált, egy őrült volt, de aztán világrívül lett, és egyszer egy amerikai újságiróna megkérdezte tőle, hogy, hogy Schwittes úr, mit jelent ez a merze? És azt mondja, hát én ezt a... A legnagyobb és a legpatinásabb Német Bank, a Commerzbank katalúksábból vágtak ki, és a nagyon értékes, de nem eladó, nem eladható művészetet jelenti. A most ebben, hogyha egy nevés a magyar kell küzdeni, akkor senki nem fogja tudni. Most már mindenki tudják ezt, hogy ezt hallotta, viszont mindenki elkezdte MERS-nek uh -huh. És hát így végül itt a 8-keben MERS-klub, mert azért mondjuk ezelőtt négy évben merészség volt ide jönni, de Megmondom őszintén, hogy semmilyen problémák, nem volt se rendőséges, a lakókkal elfogadtak bennünket, és mi voltunk, most már sajnos ezt kell mondanom, vagy inkább szerencsére, az úgynevezett hátratolt helyőrség, mert utána már csak a kínai piackezetkezett. Viszont ezelőtt egy, egy pár hónappal ide költözött kicsit tábra a gólya, tehát mondhatjuk hogy most ők a hátratolt helyőrség. Milyen programokhoz számíthatunk egyébként ezekben a hetekben, vagy hónapokban a Merzben ben ha merünk? Hát, kicsi a szívpadunk. Ezért általában a kamarakoncerteket, irodalmi esteket, kiállításokat, stb. csinálunk. Most ezt pénteken a Vandál nevű őrült csajnak, aki csak itt bekúlt az utcáról hm. a cél, ahogy már mondtam valami más interjúban. Igen. És egy egyes Hyper képzőművész. Éppen itt ülök a, a klubban is, igen, büdös a fal, mert, tehát, egy, egy, egy iszonyú képet fújt fel ide. a uh, kiállítása, és ő ilyen badiártal, mert itt ártal, tehát a, a, a kaját uh, belerakva a performance be új na, tiatalok <tírt> uh, foglalkozik, és, és az ő kiállításának a megnyitője lesz most pénteken uh, egy francia uh, nagyon jó badiártal, Csajjal együtt. Uh -huh. A következő héten Szabadkáról jön egy nagyon jó barátunk, aki itt hegedülni fog, utána jön a 34. Szabad felolvasva estünk, az Adalbert és dömmel nevezetű témájú felolvasást, ahol mindenki felolvashat tetti akart, profi és amatőr max 15 percig. Azt hogy mi Adalbert és Döme azért, mert uh uh uh, nem tudtam kitalálni más címet, és aznap van Adalbert és Döme. <gül> Úgyhogy körülbelül ezek jönnek, utána lesz még színálatodemutató, meg sok minden. És akkor gondolom a Facebookon, vagy magában a MERS klubban tudunk tájékozódni pontosan is ezekről a részletekről. Hát van egy Facebook csoportunk, ami most már a, a, a zárt meg a nyitott körülbelül 2000 ember, és csak ott, meg hát e van egy email címbankuk, és oda küldjük a meghívókat. Örülünk neki, mert egyébként az első black, black galériában körülbelül 400 darab Leve lehet, hogy vittem óriási zsákokba a postára, hogy postázzuk a meghívókat, hogyha a facebook és az internet megszűnik nekünk annyi. Én Berek Péter vagyok, a, a, a szép emlékű lágymányosi közösségi ház egykori e, e, dolgozója, és hát ott meglehetősen rengeteget találkoztunk, sőt dolgoztunk együtt, úgyhogy én először mielőtt az opászínházra rátérnénk, arra kérek szépen, hogy föl tudod idézni azt az időszakodat? Hát, ott a Körösi József utcába? Én például emlékszem egy ilyen, ilyen tizen akárhány órásra tervezett beket előadásodra, ami aztán valamivel rövidebb lett, de így is meghaladta a nyolc órát, e és emlékszem, hogy mivel azt találtad ki, hogy fönt a színázteremben is működjön büfé, a buféspán fönt aludt. Nem tudom, hogy erre emlékszel -e. Hát igen, emlékszem rá. Hát a Beket az nagy kísérletem volt az életemben. A járcsvan vége főleg az érdekelt, aztán ugye ez a jugoszáv helyzet, hogy menekülni kellett a háborúból, meg, meg hogy Erdélyben e, kerültem át, oda tudtam egyáltalában kiszakni, mert a, a magyar határok le voltak zárva az időben, ez mégis megerősítettem, még jobban megerősítette ezt a elképzelésemet, és ez tulajdonképpen az Opál színházak egy ilyen előidőszaka lehetett, bár nem az Opállal csináltam meg, hanem a Gyegyőrszegművősi Zsígoda stúdiószínházzal, ahol a Bocsádi a fantasztikus támogatásával lehettem majdnem 8 hónapig, és e, ott megcsináltunk egy, egy, egy, egy harcművészeti technikákra épülő és élőzenével létrehozott négy órás a darabot végül, ez volt a vágott variáció, mert négy órára azt mondta az igazgató, hogy véger négy óra, úgyhogy... Uh -huh. <gül> és e, ezt vitt aztán mindenfelé, és e, e, hát e, e, durva volt a dolog, mert úgy képzeltem el ezt a, az előadást, hogy a, ez egy hat méter magas fémkonstrukció volt, aminek az agya egy bunker, egy, egy homok alapúan megcsinált bunker, és és ott egy haladó civilizáció volt, akik már így beszéltek egymással, stb. ez a beketi klasszikus szituáció volt. A tetejel viszont egy, egy viking szárnyashajó, ahol egy fiatal generáció mondjuk a, a tengeren húzott át. Uh -huh. Kettő párhuzamosan ment fönt, lent kataton ö, ö, mozgások, ö, ö, ö, imitált beszéd, stb. A részben pedig pedig élőzenemén, dobokkal, meg ilyen durva rituális mozgásokkal, ez nem párhuzamos. Ez a négy órás vágott variáció, amit mindenhol elvittünk, ami nagy sikert aratott. Aki túlélte és megnézte, az azt mondta, nagyon jó. Úgyhogy ez volt, amit így a szín az elődjének tekintelik, mert ugye 93-ban már átjöttem Budapesten, révén, hogy akkor a meghirdetettebb darabon egyik románia-magyar színásra fogadta el, szerettem volna csinálni egy magyar drakolát, amit a házsangárki temető egyik főüri kriptájának a másába szerettem volna játszani román asszonykorhussal, hát sehetett, hogy nem fogadni mitől lelkesedéssel. Igen, igen. Sőt, biztos fogadás is mertem volna rekötni <gül> annak idején. Egyébként neked az a korszakot, tehát az opál előtti korszakodat, ezt hogy, hogy jellemzed? Hát, az volt a nagy kísérleti korszak. Tulajdonképpen ez már elkezdődött Jugosztályában, vagy Szabadkán, mert ott a, a háború kitörés előtti években nagyon kemény és jó ilyen színház élet volt. Megjelent ott egy szerb avankáz rendező, a Rics nevű ember, akit, aki iszonyú nagy ellenállás váltott ki a nemzetiségből, mert ő a magyar, a, Szerbe és a Bonyávágy Kintázat összeolvasztotta, és ez akkor a kifelelődő nacionalizmusnak egyáltalán nem volt kellemes, és, és több nyelvű előadásokat készített, ami nekünk, a fiataloknak, akik ott voltunk, egy fantasztikus élmény volt, mert egy, egy Európa ismert, és az előadásokat a fél világban kívül rendező volt. Úgyhogy ez volt egy ilyen látvány, a, a a az én kis társulatocskám a, a az Afazia és, és az ajobat csoport, akik nagyon érvelnek később, ugye közülük két ember a, a, a, a az Urbán Andi és Armasta a Kosztonál, belső színházat vezeti rendezőként, és a Keszé Glaci meg a Miskolci Színháznak a vezetője. Uh -huh. úgyhogy ők is nagy, tehát ők voltak egy nagy kísérleti csoport, ők voltak a legjobbak egyébként abban az időben. Nekem meg volt az a kisebb társulatom, azért mi is eljutottunk Amszterban itt, e, tehát, és akkor háborás ezt regiszetlen söpörte. Uh -huh. Tehát most uh -huh. egy ilyen előképünk, gyakorlatilag a risztit rengeteg jó színházat volt el Szabadkára, meg, meg ugye mindenfelé járkáltunk is néztük ezeket a dolgokat és eh, hát, eh, ott a New Yorki a, a, a Prajli Becigány Színházig mindenki jártott, legkülönböző kísérleti formákat eh, eh, ismertük meg, amit előttesse a Szabadkai Népszínház, és pedig a, mondjuk a Magyar Színház esetek, hogyha azt mondanám, hogy a 25. színház ideig képviselt. Igen, igen, igen. No Akkor 93-ban megalapítottad az Opált, és... eh, annak is már ugye, ha jól számolom, akkor 26 éve. Hát igen, igen. igen. Szerintem a, a, a, a, a... Az ARKUS mellett mi vagyunk az egyetlen egy csoport, aki azóta létezik. Igen. Körülbelül. Igen, igen, igen. igen. Hát, eh, 193-ban Budapestre kerültem, és, és, és néhány barátunkkal arra gondoltunk a Brenner Zoli Szabadkai eh, eh, énekessel és, és a Gastny Jancsolatra akkor ismerkedtem meg, aki ugye a, a bizottságnak, eh, bocsánat, a, a Európa Kiaadhának, stb. több Európa Kiadónak sielmének eh, volt a kitárosa. Hogy csinálunk egy saját színezi társulatot. Bocsánat, hogy közben, már nem tudom, hogy tudod-e, hogy Jancsi, az ott lágymányosan nekünk a nyomdászunk is volt, mert ugye ő nyomdász volt. Igen, tudom. tudom. Úgyhogy a plakátokat a ő is volt nyomdás, de tudom, hogy, hogy nyomdás volt az eredeti képzettsége, és még ott a számítatokat is titokban. Bizony, bizony, meg a, meg a mi lágymányosi plakátainkat, igen. <laughs> és tervezte a, a, az alternatívoknak a, a plakátja. Így van, egy így van. Nagyon jó, Úgyhogy eldöntöttük, hogy csinálnánk egy ilyen színezet, aztán sehogy nem tudtunk helyet találni, és akkor rapult a tankopúja, a főiskola, és a Falkaspari dékán adott nekünk utána, ö, ö, körülbelül meddig, és kilenc évig maradtunk ott ingyen próbatermet. Uh -huh. ez, ez volt az alap, hogy tulajdonképpen tudtunk működni. Hát ott tanultunk meg rengeteg érdekes dolgot, mert azzal, hogy, hogy amíg az olja, az ajkidós volt, én, én pedig azért akkor már, azt hiszem, hogy ehhez két tanás dán, voltam, akkor még csak karatéban. Tehát mi ezt tudtuk tanítani, de mellette ott megtanultuk mondjuk az azem meditációt, az gyakorlatokat, a szeiza ülést, amit ott van egy ilyen elmekűrítési, állapot, tehát nem a nagy meditációs dolog. És akkor a Jancsi meg Dobboni dobolított bennünket, ilyen itt is meditációkat csinálta, a Fajcsmiki akaszik mert mellett pedig ezt a könnyű amit mindenki megtanult, csak én nem. Úgyhogy nagyon érdekes cirkusok álltak össze, és én ezeket. E, e, e, olyan darabokat akartam használni, aminek közel az egészhez. Például a, ott van annak a Mádoror énekeihez, vagy a Zübű királyhoz, úgyhogy ez volt az opás színházak mondjuk ugye a legkelebb és legjobb időszaka. Hát heti három próbapúedzés, de akkor még senkinek nem volt családja, Aha. nem voltak gyerekek. ilyen banda lakásokból a, a a vajdasági menekültek, tehát gyakorlatilag egy ilyen szélkommuna volt annyi <gül> ez, ez nagyon szép. Egyébként a próbahelyre visszatévele, ugye 9 évig ingyen próba helyszint. Rókás Laci mondta annak idején mindig, hogy aki ingyen helyet ad, életet ad. Hát ez így van, mert amikor egy alternatív társulat egyszerűen meghal. Tehát most is vannak csoportok, a Juhász a, nőket, a civil negyedőt itt találkoztam vele mostanában, Szenved nincs, ahol próbaterme, próbaterm nélkül reménytelen. Mondjuk az is megcsinálta, hogy kint vannak ugye a Szlegava utcában, viszonyú igen, igen. messze van, tehát most már egy, egy nek elmenni, utának arra a részre visszajönni, tehát ők itt tartják magukat. Akkor a, most hallottam, hogy az el- 1 elvesztették a helyüket, ők is ő, ők itt meg ott vannak vendégségben. Olyan munkát nem szüksz csinálni, csak a saját helyed van. Nem beszélve arról, hogy a, a technikádat... Való fel kell szerelned, azt egy próbateremben nem tudott, hogy az zene is van, meg erősítés kell. Plusz mi van a díszetekkel, a jelmezekkel, számadnak cipelet a lakásokból a próbaterembe. Tehát ilyen ami válik a, a, a túlélés egy csoportnak. 26 év, hogyha jó számoltam, hogy lehet föntartani egy ilyen független társulatot ennyi ideig? Hát, hogy sikerült ez neked? Szerencsével és fanatizmussal. Pénz nem sok volt hozzá soha. Amikor a főiskolán 2002-ben megszűnt a próbatermünk, mert ott egy váltás történt, a Pali elment egy és, és átalakították a próbatermünket egy, egy tanteremmé akkor, akkor a, a klubjainkban próbáltuk valahogy létezni, mert ugye létezett a, a Black Black Galéria abban az időben, de ezek mély pincék voltak, és abszolút nem voltak halók erre, úgyhogy gyakorlatilag ott egy jó ideig, ugye a mezház, Black Black Galéria, de ja, bocsánat, a... a a Blackburn-re az a sorrend idejébe kicsit visszahúzódott a dolog, mert akkor kimentünk és a parkokba próbáltunk télen-nyáron, mm. de hát akkor megint csak nem lehetett rendesen dolgozni, de az nyomtuk tovább, és utána még jött egy, egy fázis, amikor a Kölfelag utcában itt a nyolc kertben egy, egy, ki tudtunk bérelni egy nagyon olcsón egy, egy nagy lakást, és akkor ott próbáltunk, a kaszát lebontották. És hát most meg az van, hogy most már 15, 2015 óta itt a nyolc kárban a mehetóban tudunk próbálni, amit meg csak mi tartunk a alapítvány, és az egész barátikról dolgozik. Uh -huh. A másik azt ő rengeteget dolgozunk, igen. És hol, hol vannak az előadások? Mert ugye eddig a próbahelyeket soroltad nagyjából. Hát, de, de, de, az az igazság, hogy felléptünk ö, Magyarországon ö, ö, szinte minden ilyen fesztiválon, ami létezett. Tehát a, a, a, most nem akarom a a Sziget Fesztiváltól az expanzióig a, a, a szinte minden városban voltunk. A, a Szegedi telteren, ö, külföldön nem voltunk. Egyedül ö, Romániában, ilyet erdélybe Erdélyben, meg Szovátiában két erős performance és művészeti kísérleti művészeti fesztivál létezett, és létezik ma is. Egyik a, a Szent a az annárt, a másik pedig a Juázdók által vezetett és a Kulvárri Láncszárt Communication. Tehát gyakorlatilag külföldre csak ide tudtunk illetni, de mondom, Magyarországon szinte mindenhol jártunk. Szoktam mondani, a Marinák, amikor neki valami, ugye Facsik a párom költő, amikor valamilyen fellépésre megyük mondjuk Esztertomba, és mondom, figyelj, ne, a városban voltam, ismerem ezt az épületet. De az egész Esztertomot nem ismerem, ugye, és odajöttünk Mitroposszal játszottuk, és visszajöttünk Pestre. Uh -huh. uh -huh. <laughs> de, de gyakorlatilag e, e, szinte de bárhol tudtak játszani. Bárhol tudunk játszani. Hát, mert hogyha elmesélted, hogy hol próbáltok, akkor az, az, azt mondom, hogy szinte bárhol játszani is tudtok. Hát mobilra raktuk az előadásokat. Most az van, hogy az opánnak az elmúlt néhány évben volt néhány bemutatója, amit a klubunkban csináltunk meg, ott van egy kis színpadunk, elég jó hangtechnikánk is van, és bekerül 50 ember. Uh -huh. És akkor ilyen próbaszerűen előadunk fónikú, zenei, pörprasszípus előadásokat. Ezzel még csak kétszer léptünk ki a Szókolacsi barátunknak a, a kiállítás megnyitójára kétszer is két különbözőre, ami a szíplában csináltunk meg, tehát nem nagyon lépünk ki a saját terünkből, még korai. Uh -huh, a termünk, van egy hátsó terem itt a a klubban, amit eli van mindenfajta vackokkal, tehát azt ki kéne tisztítanunk, és ott lehetne de itt van a villan sem most pályáz. Az azért kell. <gül> hát hogy nem megy. Az azért, azért, azért, azért kell. Ennyiszer szerintem még soha nem mondták el egy héten, hogy te mi minden vagy, mint most mi itt a civil rádióban. Hát kicsit sok is. <gül> <gül> a, vég a végén még fogod magad, és megdicsősz itt a hétvégére. <gül> hát, azért már 64 éves vagyok, és abból körülbelül, hát mondjuk 50 évet szántam a művészetre, úgyhogy csak össze-vissza mindig, és ezért hát na inkább nagy írólöttem volna, vagy nagy csinházi rendező, jobban jártam volna. <gül> hát ezt nem tudjuk, hogy mivel jártál volna jobban, de azt tudom, hogy olyan galériákat és olyan helyszíneket hozó létre, aminek általában így az alapítója és művészeti vezetője van, amik kultikussá válnak. Én amikor megismerkedtem vele, akkor te éppen a Mertnek a vezetője voltál, ami egy elképesztő, egy egészen fantasztikus 9. kerületi pince volt, 600 négyzetméteren az Ipar utcában, és Kiállító terem volt, bulizóhely, koncerteket szerveztél, programokat, és aztán, amikor ennek vége lett, akkor magáta ezt a történetet vitted tovább, és akkor már nem, hát Mersznek hívták ugye akkor is, tehát, hogy mindenki mersznek ejtette, de aztán ezt tovább vitted a MERS-undergroundban, és végül pedig a mostani Merszbe. Mi az, ami téged arra indít, hogy ne csak a saját művészetedet Próbáld meg páciolgatni és előrevinni, hanem teret biztosíts másoknak is. Hát tudom, én is nem akartam klubot vezetni, ez egy kényszerből jött. Hát így ehhez képest egész nagy múltad van benne. <gül> Rosszul hallak, nem tudom, hogy hol vagy aréb néz egy kicsit. Ez a, ez a próba term az opál színháznak. Uh -huh. Majd hangosabban veszed... Most így jó. Uh -huh. Igen, és. Uh... Miután a buddhista főiskolán megszűnt a próbatermünk, akkor hát nem tudtunk hol próbálni. Úgyhogy eh, szereztünk egy helyiséget, eh, mondjuk valamelyiket a sok közül, és akkor hirtelen jöttek, a, a, és próbáltunk benne. És akkor hirtelen jöttek a festők, hogy nem lehetne itt egy kiállítás, meg az észek, hogy nem lehetne itt egy koncert. Megmondtuk persze, persze, így alakult ki a dolog gyakorlatilag, hogy eh, hozzánk csapódtak mindig az emberek. Igazából, uh -huh. mert, mert, mert, Két csoport volt, ami nagyon tudatosan benne dolgozott. A legelső a Black, Black Galériában az Árnyék kötő egy csoport, most pedig már négy év óta a Hajszáloptika két irodalmi társaság, ahogy nevezik magukat. Uh, fontos dolog, hogy, hogy ha művésztettel foglalkozok, akkor találkozunk művészekkel. Na most nem csak arra értem, hogy különböző uh, olcsó kocsmák órájában megbeszéljük a dolgaikat, hanem hogy valami új jön, helyek jönnek létre. Ez rendkívül fontos, mert uh, mondjuk. Uh, Hát, hogyha nagyon nagy szavakkal akarnám így kifejezni a koncepciónkat, ugye nekünk a logonkon az áll, hogy a 20. század halott. Ami azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, hogy a múltat finoman el kell engedni, a jelen túl kell lépni, a jövőknek tervezni kell. Erre nagy modellek voltak, mert a Mászertusán az egyik legnagyobb francia avatgaladista mondta, hogy a jövő az kiszámíthatatlan lesz, viszont olyan lesz, amin nem uralkodik majd az idő és a tér. Hát ez egy érdekes művészeti filozófiai fogalom, de ezt aztán megfelelte a kassákra is azzal, hogy ő azt mondta, hogy a jövő, a mondta, a művészmérnökei majd a kor ütőerén tartják az újjukat. Na most eh, természetesen ezt a kraszna bármikor megcsinálja egyedül is, de mögött egy óriási stáb áll mondjuk, hogy megcsinálni egy filmet. Eh, a legtöbben viszont így, így van, hogy kierezték ezt a dolgot. Tehát a, a klubok megadják azt a lehetőséget, eh, hogyha jellegűek, hogy bejönnek a fiatalok, bejönnek a nem fiatalok, de ismeretlenek, az ismeretlenek, akik, akik eh, eh, tulajdonképpen lehet, nagyművészek titokban. Így jártunk szinte mindegyik klubunkkal. Most nem akarom végigsorulni, az egészet uh -huh. beszélgettünk a héten erről, viszont mondjuk itt a Mers klubban egyszerűen valóban befújt a, a, a, az utcáról a teljeségeket a szél, mert egyszerűen megjelent a Burishull Tímea, egy nagyon jó író, megjelent a Szipolka Vandár, a képződő ész, megjelent a hajszálóktika csoport, megjelent a Röjcei Gyúri és Elkezdtünk együtt dolgozni, és ez, ez nagyon, nagyon, nagyon nagy energiát ad az embernek a túlélésbe, ugyanis hát nincs jövedelmünk semmi. Hát a, a, van egy kis antikváriumunk gyakorlatilag, annak az eladásából, a eladásából, meg a saját pénzükkel tartjuk fel a helyeket, de de mondjuk négy év alaposan nullára kerültünk, tehát már nem fizettünk azért, hogy itt vagyunk. De közben elindítottátok a merszkönyveket, könyveket is, ugye? Igen. Hát az megint egy készer. Tudod, sok minden készer talakodik. Ugye Magyarországban nagyon jók a a ma kiadó e, e, e, ilyen társaságok, a magvető, a jelenkor, a kalligram, e, viszont ők beleestek ugye a kapitalista mainstreamnek a a nagyvonalába, és itt már e, e, nagyon pénz, is a meghatározója mit adnak ki, hogy nyertek-e pályázatot rá, vagy kisporoltak el rá pénzt. A másik oldalról vannak egy kemény csípési sorrend, mert hogyha valakinek például évfordulója van, akkor azt adják ki először, hogyha valakinek egy sorozata, akkor azt folytatják. Aztán vannak persze olyanok is, akik, akik egyszerűen berobbannak, mert egy ladikat itt már nem lehetett a, a jogkodó díj után elfelejteni, vagy egy sima marcik, miután a SZAM mozgámat Éveket kell várni a... Lépj vissza oda, ahol voltál az előbb. Igen. Itt jó vagy. Köszönjük. Csak hogy lépjél vissza oda, ahol voltál, mert most tökéletes újra megint a hangod. Oké, okay, rendben van. Jó, jó. E, tehát e, egyszerűen az van, hogy, hogy e, ültünk itt a barátainkkal jöttek ezek a fiatal e, e, jó írók, Plusz mellette volt egy kötelezettségünk is, mert ugye mi a a emlék alapítva uh -huh az a háttér, és a tipinek én összegyűjtöttem szinten az összes irodalmi művét. A fazinjeit, a verseit, a dalait, stb. És hát ebben úgy leszik, ezt mindenféleknek ki kellene adnunk, és hát ezt elkezdtük csinálni. Vakszenkében összejött egy, egy társaság. Már úgy értem, hogy a párom hát a, a, a az, vagy 200 kenyert szerkesztett régebben, tehát egy nagyszerkeszti mm -hmm. tudása volt. Én is volt a szerkesztő új volt volt maga, és a többi. És, de ez minden az nem elég, mert ez csak a szöveg gondozása, hanem a egy Gyúri adta meg a, a nagy ütést. Ő egy, egy képzőművész, aki a, a régi enkorú csoportnak is a tagja volt, kitűnő kísérleti ember, aki egyébként nyomdászként tengeti. Most ő jelent meg, ilyen, újra rosszul hallunk. Igen, bocsánat, ő jelent meg ilyen arszálet típusú nyesedékkönyvet, uh -huh. ilyen 8x21 centi, 8, 8 a magassága, 21-a szélessége könyvekkel, amelyek tulajdonképpen úgy születtek, hogy, hogy mikor a nyomdal csinál egy katalógusnak, ezt levágják belőle. Uh, és akkor marad egy ilyen, egy ilyen kisebb csík, üpp, de ugyanakkor a nyomtatási ugyanaz akkor, mm -hmm. hát, ha megtervezed az alját, akkor csak levágják bele ezt a részt. És hát ő kitűnő lókat, kassákot, Bartasándor, Csitterszet adott ilyenekbe, és nekünk ez mm -hmm. nagyon tetszett. És uh, uh, akkor hoztuk léte ezt a metszének sorozatot, ami uh, egyrészt vannak ilyen füzet, méretűek vannak ezek a nyesedék vagy esedék könyvek, és hát egy-két katalógust is kiadtunk, uh, ami úgy néz ki, hogy a pénzünk nincs rá. Uh, de a, a szerző, akit felkérünk, hát amennyibe él, az betesz egy nagyon kis összeget, amit odaadunk a nyomdának. E, minden mást ingyen csinálunk meg. A, a, a szerkesztést, a, a grafikai kivitelezést, a formatervezést. E, szóval az egész az a mi munkát. És akkor száz tévánban kijön a könyv, a szerző szépen aláírja, megszámozza, odaadjuk a, a, a kétharmadát neki, a többit elküldjük az országos széti könyvtárnak, meg, meg a kritikusoknak, és akkor szépen meg me, me és Szeretődött a kérdés, aki kéne újraadni, de Gyuri azt mondja, figyelj, száz példány, száz példány, és ebben igaza van neki. hát aki ezt megszerezte, annak megvan, akinek van meg nem, nem. És ez különben is egy könyvművészeti ritkaságá válik. Hát igen, mi nagyon szeretjük a szép könyveket, meg a jó grafikusokat is, és e, hát most nem sorolnám a nagy coppárnak, könyve, a... a Horváth Évának, amit nagyon büszkék vagyunk, mert egy iszonyú mert miért meg fogjátok neve, eh, jegyezni a nevét, egy ilyen eh, költő. És akkor kiadtunk, a, a Banneromi barátunknak a képen nagy avantgárd író volt valamikor, és most már 77 éves, és írt 77 verset, és nekünk nagyon tetszett. Tehát bevettük a kiatalkozói, és eh, hát eh, jött a Ferdéren Zoltán meg a Nagyán akik <kül> tulajdonképpen a hajszaladtuk a fanzint szerkesztik, és egy olyan kitűnő anyagot hoztak, aki az fotós, és a Zoli meg elkezdett a fotókhoz szöveget írni, hogy már a jelenkor érdeklődött a, a Zolina a könyve iránt, miután meglátták ezt a kis kiadást. Tehát akkor, hogy embereket, ahogy tudjuk. Mindegyik kötet, amit kiadunk, csinálunk egy, egy estet, ami általában az opászínát csinál meg, ilyen fónikus mm -hmm. amikor is feldolgozzuk őket. Tehát még be is mutatjuk, ha tudunk, még kiadást is teszünk rá. Mi -mit Most itt voltál itt voltál most velünk egy hétig, hogy érezted magad? Hát jó, jó volt veletek beszélgetni. <gül> Én ugyanúgy beszélek egyébként, ugyanúgy hülyén, most szerencsére nem káromkodtam el magam, mert azt is szoktam egyébként riportok közben. Ugyanúgy a magam, mint amikor itt a, a club ban ülök és beszélgetek kiben. Hát körülbelül olyan, olyan összemfogottsága is van a szövegének. <gül> <gül> <gül> Mi minden esetre örülünk, hogy itt voltál, a hét ember ezen a héten lantos László Tricet, színházi és filmrendező, és aki szeretne vele találkozni, az nyugodt hogy találogasson el a mezben és ott szinte biztos, hogy megtalál. És köszönöm. elmondhatom ugyanezeket a történeteket ugyanígy. Ugye? Lát, már csak ezért is érdemes. <gül> <gül> Szép napot neked, köszönjük. Szia. Felbújt, én is köszönöm.